You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSUFM.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 Ha kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami magyaróra illetve a Facebookon, a Radgers Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Mai július 22-e Magdolna nap van. A program ismertetést hírek követik, majd egy beszélgetés hallhatnak egy Amerikában élő vajdasági családdal, a délvidéki magyarok életéről, nemzeti öntudatukról és sorsukról. A műsor vége felé Pab Szakács is hallható lesz, aki a Pennsylvániai magyar tanjáról tudósít, ahol jelenleg is zajlik a mulatság, ha így fogalmazhatok. Ma is, mint mindig, ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi le sport és természetesen sok zene. Kívánok mindenkinek jó szórakozást a mai adáshoz, és boldog születésnapot azoknak, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Többek között a facebookos barátainknak, Cserna Ildikónak, Horváth Péternek, Markus Merának és Batki Lászlónak. Isten éltessen benneteket! Most múlik pontosan, engedem, hogy menjen. Szala. Nem vagy itt jó helyen. Kedves hallgatóink, ez a Csík zenekar volt, egy jól ismert számával, a Most Múlik Pontosannal, és most pedig kérem önöket, hogy hallgassák meg a mai hírcsokrot, amit összeválogattam önöknek. Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a kormány nevében Orbán Viktor miniszterelnök, a Coca-Cola HBC Magyarországgal pénteken a cég Dunaharaszti székhelyén. A kabinet új gazdasági modellt épít, amelynek a Coca-Cola a kedvezményezetjei közé fog tartozni, mondta beszédében a kormányfő hozzátéve. Ahhoz a nemzedékhez tartozik, amelynek a Coca-Cola nem csak egy dobozt és a benne lévő italt jelentette. Coca-Colát inni ugyanis azt jelentette, hogy egy rövid időre, legalább egy korty erejéig az ember a nyugati világhoz tartozott. Bizonyítottság hiányában megszüntették a nyomozást Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök ellen a Sukorói telekcsere ügyében, közölte pénteken a Központi Nyomozó Főügyészség. Bádat emeltek viszont öt ember, köztük a magyar nemzeti vagyonkezelő két egykori vezetője, Tátrai Miklós volt vezérigazgató, és Császi Zsolt volt értékesítési igazgató ellen. A Sukorói kaszinó beruházás miatt 2009-ben Feljelentést tevő, parlamenti képviselő Siffer András elmondta, korábbi álláspontjukat fenntartják. Kartelpártok érdekei érvényesültek, az igazságszolgáltatás munkáját minősíti, minősíteni pedig nem tartja szerencsésnek. Az azonban látszik, tette hozzá, hogy az elmúlt nyolc év egyetlen zűrös ügyét sem sikerült az ormán korbánynak tisztáznia. Példaként említette még a Margit Híd felújítását, illetve a kormányzati negyed tervezet építését. Gyülekezési szabadságjogának megsértése és különleges személyes adattal való visszaélés miatt fejelentést tett a Magyarországi Zsidó hitközösségek Szövetsége a legfelsőbb ügyészségen. A szövetség szerint a Kuruci Info Szerdán közzétett felhívása szerint a honlap szerkesztői 100 ezer forintot ajánlottak fel azoknak, akik a legtöbb antifasiszta aktivistát beazonosítják, valamint adatokat gyűjtenek róluk Csatári László lakásánál. A felhívás szerint a nyomravezetői díjból 65 ezer forintot egy Amerikában élő magyar férfi ajánlott fel. Csatári Lászlót a nyomozó ügyészek szerdán háborús büntettel gyanúsították meg és őrizetbe vették a II. világháborúban egy kassai gyűjtőtáborban elkövetett cselekményei miatt. Néhány órával később a budai központi kerületi bíróság csatári László házi őrizetbe döntött. Magyarországon, illetve Heves-megyében tartó tartózkodik a fizikai Nobel-díjas Roy J. Glauber, a Harvard Egyetem professzora. A 2005-ben fizikai nobel díja kitüntetett Roy Glauber, Viszneken a Gyöngyösi Berze és az Egri Dobó Gimnáziumok természettudományos önképzőkörű táborában diák előadásokat hallgatott meg, mesélt életéről az önképzőkör tagjainak, majd a tudásfájának jelképeként emlékfát is ültetett a településen. Hölgyeim és Uraim, önök a Radgersz Egyetem magyar nyelvű adását hallják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, és most, ahogy már meg lett hirdetve, itt van velem a stúdióban egy Amerikában élő Vajdasági család, a nevükön nevezve Krúj, Krúj János, aki épp a stúdión kívül tartózkodik, de remélhetőleg majd kapcsolódik hozzánk, felesége Ilona és szombathelyi Ivona a lányuk. És elmondom röviden a kis története, tulajdonképpen ennek a mai összejövetelünknek a, a kezdete, az egy pár hónappal ezelőtt volt, amikor az összetartozás napját ünnepeltük itt Amerikában, és én mint segéd lelkész helyettesítettem New Yorkban a 82. utcában, ahol a szeretett vendégség után volt alkalmam beszélgetni a hívekkel köztük, Ivonával és Ilonával is, és megtudtam, hogy ők vajdaságból érkeztek, és a beszélgetésünk során felvetődött ugye az összetartozás napja véget, hogy rengeteget beszélnek a, a médiában, Magyarországon és itt is, és ugye Kárpátalján is, és, uh, Kárpát -alján is, és uh, Erdélyben is az onnan származó magyarokról, de valahogy annyira kevés szó esik a vajdasági, vagy a délvidéki magyarokról. És uh, ezért gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha elkezdenénk egy ilyen beszélgetést, hogy vajon ez miért van, vajon ez hogy van, és lehet, hogy nem is kapjuk meg erre a választ, de ma itt az első lépés, hogy itt a Mindjubranszviki Radgersz Egyetemi egy kicsit talán uh, kivesézzük ezt a témát, de kezdjük talán egy bemutatkozással. Üdvözöllek benneteket, üdvözlöm Önöket itt a stúdióban. Először Ilonát és a lányát, Ivonát. Köszönjük a meghívást, hogy itt Jó. Hívást. Hát nagyon szívesen. És uh, hosszú volt az út ide, de uh, meg szeretném először kérdezni, akkor talán időrendi sorrendben, aki először érkezett Amerikába, hogy hogyan, mikor és miért? Ilona? Én 2005-ben érkeztem Amerikába, Vajdaságból, délbánáti vagyok, mégpedig Debeja Csáról, a valamikori, vagyis most is az lenne a neve, Torontá vásárhelyről. 2005-ben érkeztem. És miért tetszett ide jönni Amerikába? Amerikában már nem először voltam, jöttem kétszer ki, mint vendégségbe, de most harmadszor már annyira összeszűkült körülöttem a világ, hogy úgy éreztem, hogy változtatnom kell, és eljöttem Amerikába, így talán, hogy egy jobb, jobb életet fogok biztosítani magamnak, meg később a családunknak. Ivona? Én 2010 novemberében jöttem ki, és én is egy lehetőséget láttam Amerikában, mivel hogy már anyu is itt volt, egy új életet akartam kezdeni. Otthon három évig üzleten volt egy ajándékbolt, és tönkrementem. Otthon az helyileg. Hol? Az helyileg ugyanúgy, ahogy anyukám mondta, tehát Vajdaság Délbánát, pontosabban is hely vagyis mm. És. Uh... És mit jelent, mit jelentett, és mit jelent ma magyarnak lenni ott a vajdaságban? Hiszen gondolom, hogy a szálak még mindig erősek, és uh, rokon, rokonság is uh, van otthon a vajdaságban. Uh, mit jelent ma magyarnak lenni ott? Ilona? Uh, mit jelent most magyarnak lenni? Egy kicsit nehezebb helyzetben vannak a magyarok. Valamikor úgy éreztem, hogy tudtam egy magyar iskolát befejezni, uh, magyar közösségben élni, de most nagyon gyorsan ez a szétszakadás, ami megtörtént a jugoszláviai szétszakadt, egyszerűen úgy éreztem, hogy egyfajta elnyomatásban vagyunk, és nem, nem tudok abból, abból a munkanélküliség, akkor a, a nyelv, nyelv is uh, változott, sok, mind, sok mindent úgy elvágtak tőlünk, ami, amit próbáltunk föl, fönntartani. Mm -hmm. úgy Úgyhogy hát a, még a, a templomon köröztül, akkor a, vannak még talán iskolák, a, de már az is, a, amikor én jártam iskolába, akkor négy magyar osztály volt abba a faluban, most már négy osztály, egyetlen négy magyar orsz, osztály van, hogy a, a, a nyelv, a, a magyar a, a nyelv, a, a nyelv a fogyik a beszéd, és, na, és nagyon sok, sok gyerek elkezdett úgy beszélni, hogy könnyebben kifejezi magát szerből, mint magyarul. És gondolom, ez a cél a, a szerb vezetésnek hogy ne, is. Hogyne, Úgyhogy meg azt is visszamenőleg tudom, hogy az én barátném, aki a magyar bölcsészetet fejezte be Újvidéken, a magyar gimnáziumot, hát én tudom, a 8-9 évvel fiatalabb az Ilona, az utolsó generáció volt, aki Pancsován, Debeja Csától, a mi falunktól, egy 20 percre vagy 30 percre kocsiva, fejezte be a magyar gimnáziumot, és akkor azt is lezárták. Úgyhogy azt sem volt többet. Úgyhogy mi délbánátiak vagyunk, és ott valahogy nagyon-nagyon gyorsan vál, lezárnak dolgokat, ami, ami, ami nekünk a mi magyarságunkhoz tartozott. Ivona, te ezt hogy éled meg? Hogy hát mit gondolsz? Egy gyors, rövid történetet szeretnék elmesélni. 12-13 éves lehettem, három magyar barátnővel talán, és mi három magyar barátnő kezdtünk beszélgetni az utcán, és szerből beszélgettünk. Már, és ezt így, így nem is vettük nagyon észre, hogy mi szerbből gondolkozunk, szerből fejezzük ki magunkat. És így idős néni épp arra járt, és ránk szólt, hogy lányok, tudtok ti magyarul? Mondtuk, hogy igen, magyarok vagytok? Igen. Hát akkor miért beszélgettük szerből? És én azt gondolom, hogy, hogy 12 3 éves fejjel először gondolkozni a magyar öntudatról, hogy én, hogyha magyarnak vallom magamat, akkor miért szerből gondolkozok, és szerből fejezem, fejezem ki a gondolataimat. És akkor anyu elé álltam ezekkel a szavakkal, hogy én a középiskolát, gimnáziumot szeretnék beiratni, de magyar nyelven. És el szeret, föl szeretnék utazni bácskába, hogy fejlesztem az anyanyelvemet, mert úgy éreztem, hogy, hogy szó szerint el fogok szerbesedni. És akkor anyu mellettem állt és mondta, hogy oké. Okay. És úgy érzem, hogy ez volt az életem egyik legnagyobb és legjobb döntése, amikor beírtam a magyar gimnáziumot. E ekkor ébredt föl bennem a magyar öntudat. És önök követik a híreket? Például én uh, ugye próbáltam kicsit felkészülni most erre a beszélgetésre és uh, találtam az interneten azt hiszem a délvidéki szó vagy új szó, valami ilyesmi hírportát amin például uh, ugye minden nap nyomon lehet követni, hogy azért a, az ottani magyarság harcol a jogaiért és felemelik a szavukat és ugye képviseltetik kis magukat a, a szer parlamentben. Önök követik az ottani politikai helyzetet? Mostanában nem, mert el vagyok foglalva, a, a, el voltam foglalva azokra a papírokkal, még most megkaptam a papírjaimat, akkor a, a munkámat jártam iskolába, hogy befejezek itt tanfolyamot. De én azt tudom, hogy otthon a magyar szó újság. A magyar szó van, és a másik meg a népkör, vagy mely is van? Igen. népkör. Ez állandóan ez az újságot hozatták a, a Debejárcsiak is, meg a magyarság, aki, aki, aki érdekülve van, az igen, olvasuk. olvassuk, meg van az vidéki Rádióban is, vannak programok. Hát még otthon voltam, amennyire, annyira én is. És a Kovacsicai Magyar Rádió, szóval van magy Magyar Adás is én azt már nem tudom. Igen, igen. És amikor otthon tetszettek élni, akkor tetszettek tudni szavazni? Igen, igen, szavaztunk. És volt uh, magyar, uh, akire lehetett szavazni, aki képviselte önöket? Igen, lehetett, igen. igen. És az egyetemeken uh, hogyan folyik a, a, a magyarok hogyan kezelik a magyarokat? Majd ezt is elmondom. Akitől hallottam, meg az én fiam már uh, majdnem, hogy uh, 20 éve... 19 éven nincsen nincs a a, a Szerbiába. és mikor járta a van mondjuk rá, el azért, hogy hol van a fia ha lehet, a, Svédország, a nem Svédországban és akkor egy tanárt fizettem neki egy tanárt, egy magyar embert aki befejez, az, nem fejezte be a mérnöki iskolát de a felesége igen ezt tanította a fiamat a matematikát Számítan, mert azért kicsit nehezen ment a fiamnak. És akkor beszélgetés közben elmesért elmondta, hogy hogy járt a Beográdi Egyetemen, mivel hogy ő mérnöknek tanult a feleség, és a felesége szerb volt. A feleségit ő tanította, kisegítette a tanulásba, mert nem fogta úgy fel a feje a tanulást. Ő pedig egy langész volt, és azt mondja, hogy a felesége lediplomát, mint mérnök, én nem. Ő nem. Mondom, már hát miért? Azt mondja azért, mert úgy nézték, hogy a magyarokat eltolják. Úgyhogy erről van szó. Én szerintem a Pancsovai gimnázium is azért zárult le talán, hogy ne, ne sokan jussanak fel talán a ének. Ivona, van valami hozzáfőzni való? Csak annyit tudok mondani, hogy középiskolát, aki akar magyar nyelven elvégezni, van rá lehetőség. Továbbtanulásra magyar nyelvön, anyanyelvön egyetemre nagyon nehéz. Szóval én, én a jogi egyetemre indultam el, sajnos nem fejeztem be. A római jogot lehetett magyarul vizsgázni római jogból, és volt egy pár olyan tantárgy, amit lehetett magyarul. De, de nehéz volt magyarul is, és szerből is tanulni. És akkor végül is könnyebb csak szerből tanulni, mert ez nagyon össze tud zavarni, hogy mind a két nyelvön tanulni és vizsgázni. Egyébként én pont erről olvastam a hírekben, hogy a hónap elején volt egy, egy botrány, ami kitört, hogy azok a diákok, akik középiskolában és gimnáziumban magyarul tanulhattak, a felvételéüket csak szerbül csinálhatták, amivel teljesen ugye, ugye kizárták őket, elzárták őket attól a lehetőségtől, hogy bejussanak az egyetemre, és ugye ezzel megsértették a kisebbségi jogaikat, vagy... Igen. Az és emberi jogaikat. Végül is. És például, amikor fölvételiztem az egyetemre, akkor a szervirodalomról volt szó, amiről De. én nem sokat tudtam. Tehát újra kellett tanuljam az egészet. Szóval azt lehet mondani, hogy ez, ez, a, ez a harc uh, még mindig folyik, tehát Folyamatos. a, folyamatosan. És, uh, uh, hát a rendszerük most a változott a rendszer. Most a demokráciából a demokratikus elnök. Az nem elnök, hanem most a radikális, most a radikális. hát az még, új, az még teljesen... Nem a kisebbség csak... mellett áll. Így jel, Igen. csak a saját fajtáját végig. Hát akkor most egy kis szünetet tartunk és zenét hallgatunk. Folytatódik a műsor, kedves hallgatóink, önök a Radgers Egyetem magyar nyelvű adását hallgatják. A mikrofonnál Devecseri Tamás, és az interjú közepén vagyunk, elős közepén. A mai vendégeink az adásban egy Amerikában élő vajdasági család, név szerint Krúj Ilona és szombathelyi Ivona. És hát egy pár perc előtt befejeztük a beszélgetést ugye a Magyarország, magyar, nem Magyarország, hanem a vajdasági magyarok, a kisebbségben élő magyaroknak az életével kicsit a, a, a, ábrázoltuk, hogy milyen is ott magyarnak lenni vajdaságban, és a következő kérdésem az az lenne, hogy, a, hogy milyen a viszony a vajdasági magyaroknak az anyaországgal, tehát Magyarországgal? Hát, Ilona? Vajdasági magyaroknak azt el lehet valahogy másképp mondani az egész vajdaság a, akik közelebb állnak a határhoz még hozzá Bácska ezek, ezeknek ezek a televízió, a magyar televízióval állandó kapcsolatban vannak mi pedig Délpánádban körülbelül olyan 250 vagy 100 euró én már nem is tudtam, tudom most elfelejtettem valamikor több mint 10 éve vettem szatellitot, aki akarta a magyar országgal a kapcsolatot a délbánát, az övett magának ilyen szat szatellitot, és bevezettük úgy, hogy a ar arra fordítottuk a azt a tányért, amelyre hogy a sugárzásét és tudtunk, tudtuk akkor a Duna TV televíziót nézni. A Duna televízió volt nekünk az a legjobb kapcsolatunk és a rádió. Elő, hogy mi csak egy olyan 50-60 kilométerre vagyunk tan beobrátuló, úgyhogy nagyon távol esünk. Mm -hmm. és akkor ez ez, ez, ez Úgyhogy újra fel tudtuk, újra át, megismertünk dolgokat, vagy emberek beszéltek az első-második világháború határmegosztásoktól, mert a Duna Televízió egy nagyon jó tanulságos program, pláne a fiataloknak. De egy hiba volt otthon is, hogy a fiatalok nem akarták nézni. Mi, meg akik a középkorúak vagy az idősek, mi néztük, és próbáltuk aztán a gyerekeknek átadni. Úgyhogy ez volt egy, ez egy nagy kapcsolat. Más nem, meg hogy az, hogy magyarok vagyunk. Hogy Magyarországról származunk, származunk ez a kapcsolat. De annyira, hogy nagyon nem tudtunk olyan könnyen átjutni Magyarországra, mert mindenkinek, ha el akartunk menni Magyarországra, akkor a vonatok is pontosan Becskereknél megálltak, és onnan tovább nem mentek föl Bácskába. Úgyhogy át kellett ülni, úgyhogy csak is kocsiba, vagy esetleg repülővel. És ez a helyzet még mindig ugyanolyan? Vagy? Mindig ugyanúgy van, Mindig. Ezt úgy is nézték, hogy a, a vasútak is valahogy, hogy ott csauk a környékén, hogy áltágozzanak, Minden úgy meg volt, olyan szépen meg van szervezve, hogy onnan valahogy ne tudjunk olyan könnyen kijutni. És most, ha haza tetszik utazni, akkor könnyű bejutni, meg kijutni, Hát, hogy én hazautazok. Haza hazautazok repülővel, uh -huh. innen Amerikából. Onnan meg van taxi. Mert mondom, hogy mi Beogrától egy olyan körülbelül kocsival egy óra hossza, egy óra hossza járás, annyi az egész. Úgy, hogy a repülőtér ott van Beagrád környéke, Beogrától egy taxival hazamegyek, egy olyan másfél óra hossza alatt, ott Ivona? Hát én csak azt tudom mondani, hogy nem igazán köt mé érzelem az országhoz. De most nagyon örülök, és hálás vagyok azért a lehetőségért, hogy fölvehetem a magyar állampolgárságot. És remélem, hogy, hogy ezentúl kötődni fogok mélyebben, és, és hogy lesz lehetőségem, hogy ismerködni Magyarországgal jobban. Mert nagyon szomorú az, hogy, hogy a szerbútlevéllel nekünk vízaköl, vízomot köl kérelmezünk Magyarországra. És most, amikor fölveszöm a magyar állampolgárságot, akkor nyugodtan visszautazhatok, inkább így mondjam. És olyat ismer, aki már felvette a vajdasági magyar az állampolgárságát? Igen, persze, nagyon sokat, és nagyon sok ismerősöm, rokonaim és barátaim, látom a, a Facebookon is a képeket fölrakták, hogy fölvötték a magyar állampolgárságot, és, és ez egy nagy büszkeség, és nagyon sokan látom, hogy fogják a, azt, hogy, hogy állampolgárok, és elsírják magukat, mert ez azért ez úgy benne van az emberben, hogy igenis valamikor mi, mi is magyarok vagyunk, és tartozni szeretnénk. És a szerb kormány, a szerb, ható, szerb hatóságok nem a, terveznek semmi retorziót azok ellen, a magyarok ellen, akik felveszik a magyar állampolgárságot? Ezt ugye szintén még nem tudjuk, de most bennem egy olyan érzés van, hogy, hogy sietnöm kell minél hamarabb fölvenni az, a magyar állampolgárságot, mivel nem tudom, hogy ez mikor fog megszűnni. Tehát van egy ilyen félelem bennem, hogy hogy itt a lehetőség, és a nem használom ki, nem tudom, hogy hogy lesz tovább, mert, mert mindig olyan gyorsan változott minden Szerbiában, hogy, hogy ez is lehető, hogy egyszerűen csak valami történik, és mondják, hogy ez tovább nincs. De azt ugye tudják, hogy itt Amerikában is el lehet ezt intézni. Itt A magyar igen, konzulátuson igen. keresztül. Jó, és a, a, az egyház, a magyar egyházak hogyan működnek itt, ott a vajdaságban? A magyar egyházak működnek, mert még hála Istennek, ahogy látom, ahol még a magyar templomok vannak, a magyar közösségben még mindig megvannak a magyar tiszteletesek és a lelkészek. Úgy én amennyire, amennyire tudom a környéket, hogy Vojlovicán is ott van az a hertelen falva. Mi tőlünk egy olyan fél órára ott is, ott van a Református egyház, akkor nem tudom, űr, űrmei házán is ott a Magyar Egyház működik. Nem tudom, hogy Református, vagy katolikus, nem tudom, de mi magyarok találkoztunk. Akkor Székelkelkel, vagy igaz, hogy ott, Igen, ott is a Magyar templom, akkor nálunk a mi templomunk a Református egyház. Hogy most hogy működik, nem tudom, de valamikor a régi képeket, ahogy nézegettem, Hát az a sok kisgyerek, az a konfirmálós kisgyerekök, fiúk, lányok, az, azok mi ott 30-40 istán, vagy még több is konfirmált. Most csak egy pár. Mindegy kevesebb a konfirmáló sajnos. Hogy nem köröztelik azokat a gyereköket, vagy nincs pénz, vagy már, már, már annyi pénz sem nincs ott, hogy a templomadót kifizessék, vagy valami, ezt, ezt erre nem tudok választani. És Ilona, az adás elején beszélgettünk arról, hogy önnek vannak ugye tervei, szeretne segíteni a, az otthoni... A hogy gyerekeken az egyház által. Milyen, milyen terve van? mesélje a hallgatóknak. Hát egy olyan valami, ami, mert én tudom, hogy a, a tiszteletesnek van felesége, akit úgy hívunk mi otthon, hogy tiszteletes négy. Akinek mi úgy ismerjük az otthoni tiszteletes párt, tiszteletes hogy a feleség is ugyanúgy tevékenykedik a, a diákokkal és az ifjúsággal, meg a gyerekekkel, mint a, a tiszteletes a hívekkel, a, meg hogy át a presbiterek, meg minden. Nem tudom most, hogy, hogy állott a hittan. Hogy van, biztos van hittanóra. És hogy valami úton módon egy kis pénzadományra lenne ott szükség, hogy mikor eljön az a karácsony, hogy vegyenek amit akarnak, vagy, mert ruhaféle van, hogy már beszéltem arról is, a, a New Yorki egyháznál, és mondja egy, egy, egy, egy asszony, egy nő, hogy hát asszony, a ruhákat nem, nem mondom, ne ruhák, mert ott is ott van a kínai piac, ott is rényronj, minden apró pénzért föl lehet öltözni, nem arra van itt szükség a gyerekeknek, hanem egy kis, hogy ott az egyháznál, hogy egy kis meleg étel, vagy egy, egy, egy taná, tanító, magyar tanító, hogy egy kicsit segítsen abban a tanulásban, hogy érőzenek egy kis otthont, hogy oda menjenek, majd akkor, mikor látják a szülök, hogy nézd hát ennek a másiknak, vagy annak a, annak a személynek a kisgyereke ott van, milyen jó annak, nézd, is kap egy kis meleg kis valamit, vagy egy kis ismeretterjesztő programot a, a világról bemutatni neki, Hát ez, erre van szükségük a gyerekeknek, nem arról, hogy hallgassák otthon a szülők veszek öte, hogy nincs hogy nincsen pénz, jaj, mi fölmondanak. Az egyháznak én szerintem is volt egyfajta kötelezettség, hogy fölkarolja a, azokat a gyerekeket, mikor talán a szülők nagy nehézségben vannak. De e, itt is kellene megindítani egy kis programot, hogyha más nem egy kis kalátsütést, és hát eladni a pénzt, hogy meg az itteni karácsony a kisgyerekeknek is a magyaroknak. Igen. Nem, a, nem a magunk oldalára hajtani a dolgot. Még én tudom, hogy otthon is vannak ö, ilyen női klubok, és akkor ilyen ö, csinálják a csigatejszát, vagy hímzések, hogy azok adnak ki valamit az egyháznak, segítenek, én nem tudom, ezt most csak akkor fogom tudni ha hazamegyek. Na most ö, már rohan az időnk már megint, de ö, még egy kérdésem lenne. Én ó, olvastam, hogy régiben volt, 2002-ben a névszámlálás, és... Ö, a vajdaságban durván 145 és fél százaléka magyar a lakosságnak, és ennél nagyobb arányban csak szerbek találhatók. Most az én kérdésem az lenne, hogy vajon ugye a következő népszámlálásnál önök szerint az a magyarságnak a száma csökkenni fog, vagy nőni fog? Mert úgy gondolom, hogy ez Magyarországon egy probléma a lakosság csökkenése, és azt én úgy tudom elképzelni, hogy ez ugyanígy van a határon túli magyarok körében is. Én úgy gondolom, hogy igen, hogy csökkenni fog, mert már az én lányom is eljött mint fiatal, nem ott alapított családot, ahol, ahol született, hanem... Kitúgy... Nem találtam jövőt. Úgy Na, éreztem, hogy igen. Kilátástalan a jövő. A szerbek, ők, nem tudom, ez a borzasztó háború, ami volt, hogy annyira szöktek, és, és hiába akarták telepíteni Koszovóra őket, ők fordultak vajdaságra. Mert egy jó talajra találtak. Közben meg, hát a, az emberek Egyszerűen a mögszokott életüket, éltük a megszokott életünket, ugyanúgy a szerb faluk, azok meg a láló szerbek, azok olyanok, mint mi, olyan rendes paraszt ember, aki csinálja a dolgát, nősíti a családját, épít neki, mindent. Hát akkor ezek meg mind jöttek onnan, Horvátországból, mind, mind akkor vették a házakat, akkor hívták a többieket, természetül, hogy egy kicsit mögremültek az emberek, mert... Voltak olyan dolgok is, hogyha üres házak vannak, majd oda beletelepítenek, és akkor inkább eladtuk. eladtuk Nekem is otthon van két házam üres. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, és remélem, hogy még majd fogunk itt találkozni, főleg, hogyha visszajött az útjáról, és akkor még beszélgetünk ezekről a kapcsolatokról. Most pedig jöjjön újból zene. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Zoli kint van a Pennsylvániai magyar tanyán, ahol minden évben a nyáron összegyűl a magyarság itt a keleti partról, és egy, egy egész hétvégét együtt eltöltenek, együtt főznek, zenét hallgatnak, sportolnak, és Zoli itt van a vonalban, és meg szeretném tőle kérdezni, hogy hogy sikerült ez a, az idei magyar tanya. Haló Zoli, itt vagy? Zoltán szombaton csináltam egy slambutot, bográcsban és azt edgedeltünk, nem már kicsit hogy minővel tudjunk jönni ide föl a, a bocsolára. Ma pedig egy ilyen szintén Bográsba főzte egy ilyen krumplis házi kolvászos ilyen aplikáns krumplit lényegében. Zoli, bocs, hogy a szabadba vágok. Monddál rá nekünk, hogy körülbelül mennyien jelentek meg ezen a hétvégén a magyar tanyán? olyan, de olyan két, az két ember volt, nem volt olyan, mint lenni, mert az elsőtől mindenki nagyon félt, mert nagyon-nagyon nagy eső volt, itt péndekere, és, és szombra a reggel még teljesen borulva. És szerintem ez emiatt szerintem nem jöttek ki nagyon sokan. Másik kérdésem lenne, nem tudom, hogy New Yorkhoz, ez mennyire van közel ez a tanya, mert sokan érdeklődtek New Yorkból a magyarok körében. New Yorkból szerintem egy két és fél óra, ugye New Brunswickról, a nyugodt félre másfélre alatt nyugatrét lehet lenni egy kényelmes tempóval, tehát nincs nagyon messze és hangulat mindig jó itt van, itt kapul, a konyhában mindig főznek, tehát a, egy, a héten, hétfős kivételével minden napban rendes üvegétel nagyon érdemes kérdés, mi nagyon sokszor tudtunk jönni, mindig 16 éve, egy 2 3 a nyára mindig És a gyerekek hol könnyen összeverődnek? Igen, nagyon sok gyerek van, úgyhogy te volt a nagyon jó focivács a gyerekekkel együtt, de nagyon gyerekekből nagyon sok van, hálista, de, és még most is ebben a pillanatban is még egy ilyen 12-13 gyerek van benne a poolba játszanak, meg hátul van egy kisebb fotimeccs. Azért még itt van egy 56-an, még most is vannak itt. És a fiúk segítettek Bográcsozni? Nem, ők most, most a játék volt, ha lényeg, ilyenkor, ilyenkor engedtem, hogyha jönnek fölnyugodtan játszani, fotizni és, és medencébe úszkálni, meg nem, nem, itt nem, nem főttünk most együtt. Majd a következő hétvégén szombaton délután fog a együtt főzni. Zoli, én a New Yorkiak nevébe szeretném azt kérni tőled, ha jóba vagy az ottani vezetőséggel, hogy a következő magyar tanyára össze lehetne hozni egy szervezettebb csoportos kirándulást, vagy, vagy hogy valaki fel tudná venni a New Yorkiakkal a kapcsolatot az egyházakkal és a magyar házzal, mert ott nem nagyon tudnak erről a magyar tanyáról, de vannak, akik nagyon szívesen részt vennének benne. Van erre lehetőség? Han, persze, minden, minden gond nélkül. Egyébként annak is volt egy kisebb megbeszélésem az elnökséggel, hogy a nyugvószik és a készítési iskolak és még a klubban is egy jó kapcsolatot alapítsunk ki, mert hogy ez egy nagy érték, hogy ilyen itt megvan és nincs olyan messzebb rúnszikról, tehát bármilyen lehet jönni, és hogy próbáljunk egy kicsit jobban felejteni rajta, mert ugye mindenhol elért az a szétkány ez a is, hogy pontosan a fenntartási költségekkel elég komoly problémák vannak. Szuper. Zoli, nagyon szépen köszönöm neked, hogy tájékoztattál minket, és további jó szórakozást kívánok neked és a családodnak. És majd és köszönöm, és minden jót legközelebb találkozunk itt a stúdióban. Szia, köszi! Mi hier A aber da penza und der pirat da halt aber da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Kedves hallgatóink, önök a Radgersheiten magyar nyelvű adását hallgatják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, és mivel rohan az idő velünk, most szeretném önökkel ismertetni az itteni magyar programokat, hát én inkább kiavítom magam, egyetlen egy programról van csak szó, az pedig a Lindeni Magyar Kerekasztal Társaságnak a piknikje, ami 2012. augusztus 12-én vasárnap 2 órakor kezdődik. Na most ezen az eseményen, a pikniken természetesen lesznek finom ételek, disznósütés és más eféle magyaros ételek, beleértve természetesen a desszerteket azoknak, akik vágynak az édességekre, olyanokra, mint a palacsinta. Na most zene is lesz ezen az eseményen, cigány, jóska és zenekara fogja ezt szolgáltatni. Még egyszer az időpont. Augusztus 12-e vasárnap 2 órai kezdettel uh, információra hívják a következő két telefonszámot 908-241-5012 és a másik szám 908-756-4011. Sajnos elérkeztünk a műsor végéhez, és túl sok sportra sajnos nem maradt idő. Egyet azonban egy vagy kettő hírt el szeretnék önök önöknek mondani. Az első az az, hogy természetesen e hónap 27-én, tehát jövő pénteken kezdődik az olimpia, amire... Uh, Rengeteg magyar versenyző utazott és utazik a következő héten. Kérem Önöket, hogy figyeljék az eseményeket és szurkoljanak a magyaroknak. A másik talán, hogy jövő pénteken kezdődik az új fordulója, az évadja a magyar labdarúgó bajnokságnak, pénteken rendezik az első két mérkőzést, Haladás Eger, Diósgyőr, Újpest, szombaton Pak Pécs, Debrecen Győr, Ferencváros Kecskemét. Azután vasárnap folytatódnak a küzdelmek, az MTK fogadja a Kaposvárt, a Siófok a Honvédet, a videoton pedig a Pápát. Nos, mivel már tényleg nincs túl sok időm, szeretném felhívni a figyelmet, hogy jövő héten Rozs Ildikó várja itt önöket. Én mindenkinek szeretnék kellemes Uh, nyugodalmas jó éjszakát kívánni, és megköszönni a figyelmet, hogy eltöltötték velünk ezt az egy órát. Please stay tuned for the Voices of Ireland, our Irish friends are here in the studio, and uh, enjoy them, they are here for you, for your entertainment, and uh, ennyi. Hölgyeim és Uraim, még van egy záró, záró zeneszámunk, uh, fogadják szeretettel. Viszont hallásra.